дорівняти найдосконаліші вироби. За вашим вікном, де чорні хрести і зелене кипіння, грайливо іскриться прохолодне, одрене вино. І ви жадібно п'єте. Ви почуваєте, як скалки-бризки підстрибують і пестливо обсипають ваше обличчя. Ви почуваєте, як поволі насичує ваше тіло, відрадна потужність. Почуваєте, як згодом легшає вам голова і веселіше серце, як гучно і лоскотно розгортається у вас якась невідома пружина. Хіба вам не хочеться тепер засміятися або почати веселої пісні? Хто? Хто насмілиться сказати, що ви не молоді. М'які і холоднаві руки простягаються зовні і непомітно скрадаються вам під сорочку. Холоднаві руки міцніше обіймають вас, і тіло, ойкнувши злегка в тремтінні, на якийсь момент ніби завмирає. Ви ніби неймовірно швидко падаєте в глибінь озер і, ледве торкнувшись дна, ледве збагнувши цю бистру путь, бистро виринаєте на поверхню. Тоді освіжений і чуйно збуджений ви ще повніше охоплюєте озіром навіть дрібниці. Ви помічаєте, як на ребра старого паркану. Мов та мучна порохнява на млинове коло посіялась в ранішна срібна припадь. Зринає думка, якщо доторкнутися тепер до паркану, гам лишаться темні чіткі відбитки пальців. Хіба ось зараз вас не потягло, хто зна чому справді покласти туди свою руку і конче лишити ці відбитки? Далі ви бачите, як у вашому сусідньому густовітому закуткові тіль-тіль коливається передсвітанкова тиша. Як там, оповита ще сивою дрімотою, мов на полотні художника, що подав дрімотну давнину хащів, нерухомо стоїть сизозеленаста задума. І нараз вам хочеться звуків і руху. Вам хочеться тільки одного. Швидше вставали б вітри у степах, Швидше б виходило сонце. Хіба не крутить вам набрати повітря в груди І що сили дмухнути на цю застиглу імлу? Хіба не крутить гукнути на всю силу легенів? збутити пташню і покликати сонце. Звуків. Численних звуків. Хай це комизливо, хай пустотливо, хай навіть химерно. Але хіба ви можете тихо зітхнути і тихо схилитися перед таємно докучним мовчанням? Хіба ви такий, що... Обожно простягнете руки назустріч одноманітно величному спокоєві? Руху, сильного руху, а ще далі, ще далі за цією причайною задумою бачите ви, ніби недавній спогад, ніби шматочок давнього сну. Адже бачите ви, яка там щедра повнота, яка там. Без края далечінь. Почуваєте, яка там принадна ласкавість? Чуєте, які там ніжні гойдаються струни? Помічаєте, яке там скраю, яке ж там справді вибагливе мереживо? Чому ще й досі це спокійне, це тьмяне світанкове мережево? Чи не хочеться вам худчий взяти олівця і на цьому заслонному тлі сміливо й чітко накреслити лінії?